«Запахи» або «Історія одного вбивці» написав Патрік Зюскінт. Частина перша. У XVIII столітті жив у Франції чоловік, який належав до найгеніальніших і найогидніших постатей цієї небідної, найгеніальні і огидні постаті епохи. Саме його історію ми тут і розповімо. Звали того чоловіка Жан-Батіст Гренуй. І коли його ім'я противагу іменам інших геніальних потвор, таких як Десат, Сен-Жюст, Фуше, Бонапарт та інших, тепер забуто, то певна річ не тому, що Гренуй порівняно з цими знаменитими монстрами був не такий зарозумілий, Зневажливий, аморальний, одне слово безбожний. А тому що його геній і єдине його шанолюбство було обмежено сферою, яка в історії не залишає жодних слідів, нетривким царством запахів. На той час, про який ми оце говоримо, у містах панував такий сморід, що його нам сучасним людям Навряд чи й можна уявити. Вулиці смерділи гноєм, задвірки сечею, коридори гнилим деревом і щурами, кухні з затхлою пилюкою, спальні масними простирадлами, вологими пиринами та різким, солодкавим духом нічних горщиків. Із каміньів смерділо сіркою, з чинбарень їдким лугом, з різниць пролитою кров'ю. Люди смерділи потом та невипраним одягом. З їхніх ротів смерділо гнилими зубами, із шлунків тхнуло цибулею, а від тіл, якщо вони були вже не зовсім молоді, старим сиром, кислим молоком та гнійними болячками. Смерділи річки, смерділи майдани, церкви, сморід стояв під мостами і у палацах. Селянин смердів як священник Підмастер як майстрова дружина смерділо все дворянство, навіть король, як хижий птах, а королева як стара коза, і то влітку й узимку. Бо нищівний активності бактерій у XVIII столітті ще не було стриму. Отож не було жодної сфери людської діяльності, творчої чи руйнівної, жодного вияву життя, коли воно народжується чи вже занепадає щоб його не супроводжував би Сморід. І, звичайно, в Парижі Сморід стояв найбільший, бо Париж був найбільшим містом у Франції. А в самому Парижі знову ж таки було місце, в якому Сморід панував аж надто нестерпний. Це місце між вулицями Офер та Деля Феронері, а саме на кладовищі невинних. Протягом 800 років спроваджували сюди мерців із лікарні, готель «Д'ю» та навколишніх парафій. Протягом 800 років день у день привозили сюди десятки трупів, звалювали їх у довжелезні могили, нашаровуючи у склепах та на звалищах кісток. І лише згодом, напередодні Французької революції, після того, як кілька могил небезпечно обвалились, і нестерпний сморід змусив жителів не просто запротестувати, а повстати, цвинтар нарешті закрили. І закопавши мільйони кісток та черепів у катакомбах Монмартру, влаштували на тому місці ринковий майдан для торгівлі харчем. І ось тут, у найсмердючішому місці всього королівства, 17 липня 1738 року, Народився Жан Батіст Гренуй. То був один із найспекотніших днів року. Спека, мов олово, висіла над цвинтарем, вичавлюючи у сусідні провулки тлінний чад, що віддавав гнилими кавунами та обвугленими ратицями. Коли почалися перейми, Гренуєва мати саме стояла біля рибної ядки на вулиці Офер і чистила рибу яку нібито вранці виловили в сені, але вона смерділа так, що її запах перевершував трупний. Проте Гренуєва мати не звертала жодної уваги, ні на рибний, ні на трупний дух, бо її ніс геть отупів від от запахів. А крім того, в неї боліло все тіло, і біль заглушав будь-яку чутливість до зовнішніх подразників. Їй хотілося одного, щоб учув біль, і вона намагалася якнайшвидше здихатися огидних пологів. Це були в неї вже п'яті, і всі попередні завершалися тут, біля рибної ядки, і всі діти народжувалися мертві, а може напівмертві, бо криваве м'ясо, яке з'являлося на світ, мало відрізнялося від рибних тельбухів, що вже лежали тут, та й жило не набагато довше, бо ввечері все разом скидали на хору і вивозили на цвинтар або вниз до річки. Так мало статися і цього разу. І Гренуєва мати ще молода, досить гарна жінка років 25, в роті майже всі зуби, а на голові ще трохи волосся і ніяких серйозних захворювань, крім подагри, сіфілісу та легкої форми сухот. Сподівалася ще довго прожити, може 5 чи десять років, і може навіть ще одружитися і народити справжніх дітей, як шанована дружина якогось овдовілого ремісника чи когось такого. Отож, Гринуєва мати чекала, аби все швидше скінчилося, і коли почалися перейми, вона присіла під своїм складаним столом і народила там таки, як і чотири попередні рази, відрізавши пуповину новонародженого створіння ножем для риби. Але потім від спеки та смороду, що подіяли на неї цього разу просто як нестерпний дурман, наче поле лілій чи тісна кімната, заставлена нарцисами, вона знепритомніла, перекинулася бік Випавши з-під столу, середину вулиці, де її залишилася лежати з ножем у руці. Викрики, метушня, довкола вирячені очі, натовп кличе поліцію. Жінка з ножем усе ще лежить посеред вулиці, поволі проходячи до тями. Що з нею? Нічого. А на що вона робила ножем? Нічого. А звідки в неї кров на спідниці? Від риби. Жінка встає кидає ножа і йде, щоб помитися. І тоді всім на диво під столом починає кричати немовля. Зазирнувши туди, люди знаходять під роєм мух між тельбухами та риб'ячими головами дитя і дістають його. Міська влада віддає його одній годувальниці, а матір заарештовують. І поза як вона визнає свою провину і відверто признається, що мала намір залишити дитя вмирати, як робила це доти з чотирма іншими дітьми, на неї заводять справу, засуджують за багаторазове вбивство, а через кілька тижнів на майдані Дегрев відтинають їй голову. А в дитини на цей час уже змінилося три годувальниці. Жодна з них не хотіла залишати немовляв себе довше, ніж на кілька днів. Воно, мовляв, не нажерливе – все за двох, забирає молоко врешти дітей, а їм, годувальницям, треба заробляти, бо з одного немовляти не проживеш. Офіцер поліції, такий собі ляфос, зглянувшись над дитям, спершу хотів був віддати його до притулку для Найт та Сиріт, що на вулиці Сен-Антуан, Звідки дітей щодня відсилали до державного сирійського будинку в Руані? Та оскільки тих крихіток носильники клали в ликові кошики, із суто практичних міркувань по четверо одразу, оскільки немовля Гринуй не було охрещена і навіть не мало імені, що його як належало треба було зазначити в довіці, оскільки з боку поліції було б негарно підкидати дитину до воріт збірного пункту, хоч це й допомогло б уникнути інших формальностей, Одне слово, в зв'язку з цілою низкою труднощів бюрократичного і технічного характеру, котрі могли б виникнути, а до того ще й квапив час, офіцер поліції Ляфос відмовився від свого першого наміру і наказав здати хлопчика до якоїсь церковної установи обов'язково під розписку, і щоб там малого хрестили і вирішили його подальшу долю. В монастирі Сен-Мері марі на вулиці Сен-Мартен, його нарешті скараскалися. Там хлопчика окрестили, давши йому ім'я Жан-Батіст. А поза як Пріор мав тоді того дня гарний настрій, а його фонд милосердя ще не вичерпався, то дитя не відвезли до Руана, а вирішили вигодувати коштом монастиря. Його віддали годувальниці на ім'я Жанна Бюсі з вулиці Сен-Дені, пообіцявши за її дбання по три франки на тиждень. Через кілька тижнів годувальниця Жана Бюсі з кошиком у руках уже стояла перед брамою монастиря Сен-Мері. Їй відчинив отець Тер'є, майже 50-річний лисий чернець, який трохи пахнув отстом, і до якого жінка, ставлячись на поріг кошика, промовила: "Ось. Що це?" Зацікавився Тер'є, нахиляючись над кошиком, принюхуючись і сподіваючись чогось істівного. «Байстря діто вбивці з офер!» Панотець заходився порпатися пальцем у кошику, доки побачив обличчя сонного немовляти. «А, воно гарне, рожеве, таке повненьке, бо нажерлася моєї крові, бо висмоктало з мене все до кісток. Але тепер годі. Далі можете готувати його самі козячим молоком, кашами та моркв'яним соком. Це байстря жере все». Отець Тир'є був людиною добродушною. Він завідував монастирським фондом милосердя і розподілом грошей між бідними та нужденими. І хотів, щоб йому за це дякували, і більше нічим його не обтяжували. Технічні подробиці викликали в нього огиду, бо подробиці то завжди якісь труднощі, а труднощі то порушення його душевного спокою, а цього він не міг терпіти вже зовсім. Він був сердитий на себе, що взагалі відчинив браму. Йому хотілося, щоб ця жінка забрала свого кошика і пішла додому, давши йому спокій. Він повільно випростався, втягуючи носом запах молока та овечої вовни, що йшов від годувальниці. Це був досить приємний запах. — Не розумію, чого тобі треба? Справді не розумію. Чого ти хочеш? Я тільки бачу, що цьому і зовсім не зашкодило б якнайдовше побути біля твоїх грудей. Йому ні, процідила годувальниця. Зате мені зашкодило б. Я схудла на 10 фунтів, а їла аж за трьох. І заради чого? Заради трьох франків на тиждень? А, розумію, промовив Теріє майже з полегкістю. То он воно що, йдеться знову про гроші? Ні вигукнула годувальниця. «Ба так, завжди йдеться лише про гроші. Завжди, коли стукають у цю браму, йдеться про гроші. Я можу тільки мріяти про те, що колись відчиню цю браму, а там стоятиме людина в якійсь іншій справі. Наприклад, щоб зробити щось приємне. Або щоб дати трішки фруктів, чи жменю горіхів. Восени багато чого можна було б сюди принести. Скажімо, квіти. Чи якби хтось просто зайшов і промовив, Слава Богу, отчі доброго вам дня. Та навряд чи я доживу до такого. Приходить, як не жебрак, то торговець, а як не торговець, то ремісник. І якщо не попросить милостині, то обов'язково подасть рахунок. Я вже навіть боюся виходити на вулицю. Досить мені з'явитися там, як через хвилину вже цілий гурт вимагає грошей. Я не з таких, промовила годувальниця. Але я хочу сказати тобі одне. Ти не єдина годувальниця в парафії. Є сотні таких, що аж із шкури пнуться, аби прикласти це чарівне немовля до своїх грудей, чи нагодувати його кашами та соком за три франки на тиждень. Тоді віддайте його одній з них. А з другого боку, недобре так попихати дитиною. Хто знає, чи інше молоко буде йому на користь так, як твоє, Воно, щоб ти знала, звикло до запаху твоїх грудей і навіть до биття твого серця. І панотесь знову глибоко вдихнув теплі запахи, що йшли від годувальниці. А помітивши, що його слова не справили на неї ніякого враження, сказав, Візьми поки що дитя додому, я обговорю цю справу з Пріором і запропоную йому платити тобі надалі по чотири франки на тиждень. Ні, заперечила годувальниця. Ну добре, п'ять. Ні. Та чого ж тобі ще треба, закричав отець Стеріє. П'ять франків, це купа грошей за таку дрібницю, як годувати мале дитя. Я взагалі не хочу ніяких грошей, відповіла годувальниця. Я хочу позбутися цього байстрюка. Але чому, люба пані, здивався Тир'є, знову шукаючи щось у кошику. Таке диво миле дитя, таке рожевеньке, добре спить, некрикливе та ще й охрещене. Воно від диявола. Тер'єна раз висмикнув руку з кошика. Не може такого бути. Абсолютно неможливо, щоб немовля було від диявола. Немовля – це ще ж не дитина. Воно не має повністю сформованої душі. Отже, диявола воно не цікавить. А може воно вже балакає? Чи його пересмикує? Воно пересуває предмети по кімнаті? Чи від нього йде поганий дух? Та воно зовсім не пахне, сказала раптом годувальниця. Ось бачиш, це найкраще підтвердження. Якби воно було від диявола, то напевне смерділо б. І щоб заспокоїти годувальницю і переконатись у власній мужності, Тер'є підніс кошика до самого свого носа. «Я не відчуваю нічого дивного», – сказав він, принюхуючись. «Справді, а нічого дивного, і все ж таки мені здається, що з пелюшок чимось пахне». Він простяг кошика до жінки, щоб та підтвердила його враження. «Я не про те», – грубо відрубала годувальниця, відштовхуючи кошика. «Я маю на увазі не те, що в пелюшках його кал має запах, а саме байстря не пахне». Бо воно здорове, вигукнув Таріє. Воно здорове, того й не пахне. Тільки хворі діти якось пахнуть, це ж знають усі. Всі знають, що дитина хвора на віспу, пахне конячим лайном. Та в якоїсь карлатина з старими яблуками, а сухотне дитя пахне цибулею. А це просто здорове. Чи воно має неодмірно смердіти? Хіба ж смердять твої власні діти? Ні, відповіла годувальниця. Мої діти пахнуть так, як і мають пахнути людські діти. Тер'є обережно поставив кошик на підлогу, відчуваючи, як в душі у нього здіймаються перші хвилі гнів на цю перекірливу жінку. В розпалі суперечки йому знадобилися би обидві руки, щоб вільно жестикулювати, але він не хотів зашкодити немовляті. Тому заклав руки за спину, випнув до годувальниці своє повне черево і різко запитав. Отже, ти твердиш, нібито знаєш, як людське дитя, котре водночас є, про це я хочу неодмінно нагадати, оскільки воно охрещене дитям Божим має пахнути? Так, відповіла годувальниця. Крім того, ти запевняєш, що коли воно не пахне так, як мало пахнути на твою думку, на думку годувальниці Жанни Бюсі з вулиці Сен-Дені, що тоді це дитя від диявола? видобувши з за спини лівицю, панотес погрозливо підніс до обличчя годувальниці вказівний палець, зігнутий знаком питання. Жінка стояла і розмірковувала. Їй не подобалося, що розмова нараз перетворилася в теологічний диспут, де вона могла тільки зазнати поразки. «Цього я аж ніяк не хотіла сказати», – відповіла вона ухильно. «Чи пов'язана ця справа із дияволом, чи ні, вирішувати вам паноче. Я на цьому не розуміюся. Я знаю одне, мені моторошно від цього не мовляти, бо воно не пахне так, як решта дітей». «Ага», – промовив тир'є задоволено і знову замахав рукою. «Отже, з дияволом ми з'ясували. Добре». «Але скажи мені на ласку, як же пахне немовля, коли воно пахне так, як на твою думку має пахнути?» «А? Добре пахне», – сказала годувальниця. «Що означає «добре», – гаркнув те «Багато чого пахне добре. Добре пахне кучок лаванди, м'ясо в супі пахне добре, аравійські сади пахнуть добре, а я хочу знати, як пахне немовля». Годувальниця завагалася. Вона, звичайно, знала, як пахнуть немовлята. Вона знала це надто добре, бо годувала, доглядала, колесала, цілувала їх десятки. Вона могла серед ночі знайти їх нюхом. Цей запах немовлят завжди був із нею, але їй ніколи не випадало описувати його словами. «Ну!» – гаркнув отець-тер'єр. «Та...» – почала годувальниця. «Мені...» Нелегко сказати, бо, бо вони не скрізь пахнуть однаково, хоча скрізь гарно паноче. Розумієте, ось візьмімо, наприклад, ноженята. Вони пахнуть, наче гладенький теплий камінь. Ні, радше як свіжий сир або масло. Так, справді, вони пахнуть, наче свіже масло. А на голівці, там де, звичайно, буває вихрик, дечки. «Отче, де у вас уже нічого немає?» І вона легенько доторкнулася до лисини тир'ї, який від цієї зливи безглуздих подробиць на мить аж онімів і слух'яно схилив голову набік. «Отут, саме отут, вони пахнуть найкраще. У цьому місці діти пахнуть карамельками. Так солодко, паноче, так чудово, ви собі навіть не уявляєте. Той, хто понюхає там дитину, відразу починає її любити. Байдуже, своя вона чи чужа? Саме так, а не інакше мають пахнути малі діти. А якщо вони там не пахнуть, якщо вони там зовсім не пахнуть, не пахнуть навіть так, як пахне холодне повітря, ось так, як оце бастря, тоді ви очі можете пояснювати це як вам завгодно, але я... І вона, рішуче підібгавши руки під груди і окинувши ненависним поглядом кошика, неначе в ньому були щурі, заявила «Я, Жанна Бюсі, оце більше до себе не візьму!» Отець Стер'є повільно підвів схилену голову, кілька разів торкнувся пальцями свої лисини, ніби поправляючи волосся, і підніс пальця до носа, замислено принюхуючись. «Мов, карамельки!» запитав він, знов намагаючись говорити сурово. Карамельки. Що ти знаєш про карамельки? Чи ти хоч раз їх куштувала? Куштувала, не куштувала, відповіла годувальниця. Але колись я була в величезному готелі на вулиці сент о і бачила там, як їх роблять із розплавленого цукру та вершків. Все те пахло так гарно, що я її досі добре пам'ятаю. Ну, гаразд, видихнув Теріє, віднімаючи від носа пальця. «А тепер помовч, будь ласка. Я вже стомився балакати з тобою про таке. Я констатую, що ти, байдуже з яких причин, відмовляєшся надалі годувати довірене тобі немовля, Жанна Батіста Гренуя, і повертаєш його тимчасовому опікунові монастиреві Сен-Мері. Це, звичайно, прикро, але я не в змозі щось змінити. Можеш іти. По цих словах він узяв кошика, Ще раз вдихнув теплий приємний запах молока, зачинив браму і пішов до своєї контори. Отець Тер'є був чоловік освічений. Він не тільки вивчав теологію, а й читав філософів, цікавився ботанікою та алхімією. Він шанував силу свого критичного духу. Хоча він не заходив так далеко, як інші, що ставили під сумнів чудеса, оракулів чи правдивість текстів святого письма, навіть коли їх не можна було пояснити самим розумом, і навіть коли вони йому нерідко просто суперечили. Від таких проблем він намагався триматися якнайдаль. Вони були для нього надто незручні і могли призвести його до стану жалюгідної непевності і неспокою, в якому, щоб послугувати власним розумом, Упевненість і спокій були такі необхідні. Але з чим він боровся якнайрішучіше, то це із забобонами простолюду, відйомством і ворожінням на картах, носінням амулетів, лихими поглядами, закляттям, всілякими фокусами-покусами, з місяцем у і таким іншим. Гнетюче вражало те, що такі поганські звичаї після тисячоліття християнства – все ще не були викоренені. Більшість випадків так званого дияволізму, зв'язків із сатаною, виявлялися, коли до них придивлялися уважніше, не чим іншим, як за бобонами. Хоча заперечувати існування самого сатани, сумніватися в його могутності, так далеко тер'єр не заходив би. Розв'язувати проблеми, що стосувалися головних засад теології, мали інші інстанції, а не простий чернець. З другого боку, було очевидно, що коли якась простодушна жінка, як оця годувальниця, стала б запевняти, ніби вона виявила примару диявола, то саме в такому випадку про диявола не могло бути й мови. І вже сама думка про те, що вона виявила його, була надійним доказом того, що нічого лихого там не може бути. Бо диявол теж не такий дурний, щоб дозволити якимсь годувальниці Жанні Бюсі і відкрити себе. Та ще й нюхом, цим найнікчемнішим із відчуттів, ніби пекло смердить тільки сіркою, а рай пахне ладаном та мирою. Найгірший забобон, геть як у найтемніші часи поганства, коли люди ще жили, мов тварини, коли вони ще не мали гострого зору, не знали кольорів, але гадали, що нюхом можуть відчути кров, відрізнити друга від ворога, і боялися, щоб їх не знайшли нюхом велети, людоїди і шакали а такої Єринії і тому приносили всілякі смердючі жертви своїм паскудним богам. Ох, бідне дитятко, невинне створіння, лежить собі в кошику, дрімає і не здогадується про бридкі підозри, що виникли до нього. Ця безсоромна жінка наважується твердити, що ти не пахнеш так, як людські діти. Хм, що ж ми їй на це скажемо? Люлі, люлі... І він лагідно погойдав кошика на колінах, погладжуючи при цьому голівку немовляти і приказуючи час від часу «люлі, люлі». Ці слова мали на його думку заспокоювати дітей. «Ти повинен пахнути карамелькою? От нісенітниця! Люлі, люлі!» По хвилі він підніс до носа пальці, принюхався, але не відчув нічого, крім запаху квашеної капусти, яку їв в обід. Якийсь час тир'є зволікав, озираючись, чи ніхто за ним не стежить, тоді підняв кошика і стромив у нього свого товстого носа. Стромив у притул до дитини так, що тоненькі золотаві волосинки аж залоскотали йому ніздрі. Він добре принюхався до тім'я немовляти, сподіваючись відчути бодай якийсь запах. Він не знав, чим має пахнути тім'ячко в немовляти. Звичайно, не карамелькою, бо карамелька – то розплавлений цукор. А як немовля, що пило тільки молоко, може пахнути розплавленим цукром. От молоком воно пахнути могло б, молоком годувальниці. Та молоком воно не пахло. Немовля могло б пахнути волоссям, шкірою і, може, трішечки дитячим потом. І Терьє понюхав іще раз – Майже переконаний, що відчує нарешті хоч легенький запах шкіри, волосся й дитячого поту, але він не відчув нічого, хоч як принюхувався нічого. Очевидно, немовлята взагалі не пахнуть, подумав він, мабуть, так воно і є. Немовля, якщо його тримати в чистоті, не може пахнути так само, як не може говорити, ходити чи писати. Ці речі приходять із віком, по суті. Людина починає пахнути вже в період статевого дозрівання. Саме так і не інакше. Хіба ж не писавши Горацій, «Брикає юнак, пахне розквітаючий дівчина, немов біла лілея». Хто-хто, а римляни на цьому розумілися. Людський запах – це завжди запах тіла, а отже запах гріховний. То як же немовля, яке ні сном, ні духом не здогадується про тілесний гріх – «Може пахнути! Як має пахнути? Люлі, люлі! А ніяк!» Він знову поставив кошика на коліна, легенько погецуючи його. Дитя все ще міцно спав. З-під укривальця визирав його правий кулачок, маленький, рожевий, і час від часу зворушливо торкався щічки. Тер'є усміхався, почуваючи себе дуже затишно. На мить він дозволив собі неймовірну думку, начебто він батько дитини. Начебто він став не чинцем, а звичайним собі громадянином, можливо, добрим ремісником, узяв дружину, таку теплу, повненьку жінку, що пахне молоком, народив з нею сина та й гойдає його це на колінах, своє власне дитя, люлі-люлі. Йому було так приємно від цієї думки, вона мала в собі щось, Саме собою зрозуміли. Батько гойдає на колінах свого сина, люлі-люлі, картина давня, як світ, і завжди нова і природна. Доки існуватиме світ, ось так. тері стало тепло на серці і солодко на душі. Та раптом дитя прокинулося. Спочатку в нього прокинувся ніс. Маленький носик ворушився, задирався вгору і принюхувався. Він втягував повітря і виштовхував його маленькими порціями, як це буває, коли збираєшся чхнути. Потім носик зморщився, і дитя розплющило очі. Колір вони мали незрозуміли, що середнє між сірим та світлокремовим, і були вкриті якоюсь слизоватою пеленою, і, певно, ще мало що бачили. У Тиріє склалося вражено, що вони і зовсім його не розрізняли, Інша річ з носом. Тоді, як матові очі в дитини косували хто зна куди, ніс, здавалося, зафіксував якусь ціль. І в тер'є було таке відчуття, ніби та ціль – це він, сам тер'є. Крихітні крильця носа навколо двох крихітних дірочок посередині дитячого личка здималися, немов квітка, що розкривається, чи, скоріше, мов, чашечки тих, маленьких м'ясоїдних рослин у королівському ботанічному саду. Склалося таке моторошне враження, ніби вони ось-ось почнуть щось відсмоктувати. Тер'є здавалося, ніби дитя бачить його своїми ніздрями, ніби воно дивиться на нього пильно і допитливо, багато проникливіше, ніж дивляться очима, ніби воно ковтає щось своїм носом, щось таке, що йшло від нього тер'є, і чого він не міг утримати і приховати. Отакої. Дитя, яке не мало власного запаху, безсоромно обнюхувало його. Воно внюхувалося в нього, і раптом він відчув, що смердить, смердить потом, мостом, квашеною капустою і непраним одягом. Йому здавалося, що на нього, голого і бридкого, вирячилося щось таке, що себе нічим виказувати не хотіло. Воно пронюхувало його шкіру наскрізь аж до нутрощів. Найніжніші почуття, найбрудніші думки не могли сховатися від цього жадібного маленького носика, який навіть ще не був справжнім носом, а був просто таким собі кирпатим оцупочком, крихітним дірявим органом, який весь час ворушився, роздимався, тремтів, Тер'є стало моторошно. Його аж занудило. І він відвів свого носа, наче від чого смердючого, з чим не хотів мати справу. Від приємної думки про власне тіло і кров не лишилося й сліду, наче вітром звіяло сентиментальною ділію про батька та сина і про запашну матір. За вітром полетіла і приємна пилина думок про себе і дитя, якою він щойно був оповитий. Чуже, холодне створіння лежало у нього на колінах, Така собі ворожа тваринка, якби він не мав такої розважливої вдачі, якби не керувався богобоязню й практичним поглядом на речі, то в нападі відразу відкинув би це маля гетьмов павука. Терє равучко підвівся і поставив кошика на стіл. Йому захотілося здихатися цього створіння якнайшвидше, негайно. Та ось воно заверещало, Воно заплющило очі, роззявило свою червону пельку і запищало так пронизливо, що в тер'є похололо в жила. Простягнувши руку, він затряс кошиком і закричав «Люлі, люлі!», щоб заспокоїти дитя. Але воно завищало ще дужче і посиніло так, що здавалося ось-ось лусне. «Геть його», – подумав тер'є, – «зараз же геть цього «Тиявола», – диявола, хотів був казати він, але, опанувавши себе, притлумив це слово. Геціон – недолюдка, це нестерпне дитя, але куди? Він знав десятки годувальниць і сирійських бутинків, та всі вони були нато близько, а це створіння треба було відіслати якомога далі, щоб його не було чути, так далеко, щоб йому тер'є не повертали його щокілька днів назад. Добре було б здати його в іншій парафії, Ще краще десь на тому березі, а найкраще Екстрамурос до передмістя Сен-Антуан. Так, це те, що треба, тільки і дорога цьому Крикунові далеко на схід, на той бік Бастилії, де вночі замикають ворота. І панотець, отець, сутану і схопивши цього крикливого кошика, подався крізь метушню провулків до передмістя Сен-Антуан на схід, угору по Сені до міста Далеко-далеко, аж до вулиці де Шарон, і з нею майже в кінець, де поблизу монастиря Мадлен, жила мадам Гаяр, що приймала дітей різного віку і походження, якщо за них платили. Там він і залишив дитя, яке все ще кричало, заплатив за цілий рік наперед і втік назад до міста. Прибігши до монастиря, він скинув, наче щось брудне, одяг, помився з голови до ніг і заліз під ковдру в своєму покої, де ще довго хрестився і молився, аж поки, зітхнувшись полегкістю, заснув. Мадам Гаяр, хоча не мала ще й тридцяти, поставила на своєму житті хрест. Вигляд вона мала на свій справжній вік, та водночас була вдвічі, втричі, а то й у сто разів старша, як ото мумія дівчини. Всередині вона вже давно була мертва. Ще дитиною вона дістала від батька кочергою по чолу, саме туди, де починається ніс, і відтоді втратила нюх і будь-яке чуття до людського тепла і людського холоду. Після того удару ніжність стала їй такою самою чужою, як і відраза, а радість такою самою чужою, як і розпач. Вона нічого не відчувала коли згодом почала спати з чоловіком і, так само, нічого не відчуваючи, народжувала дітей. Вона не сумувала за тими, що помирали, і не раділа за тих, які залишалися жити. Коли її бив чоловік, вона навіть не здригалася і не відчула ніякої полегкості, коли він помер від холери у лікарні «Отель Дію». Єдиними двома перемінами в неї було Легеньке затуманення розуму, коли наближався ще один напад мігрені, а таке саме легеньке просвітління розуму, коли мігрень минала. Більше ця безживна жінка не почувала нічого. А з другого боку, чи може саме завдяки своїй абсолютній чертвості, мадам Гаяр мала загострене чуття порядку та справедливості. Вона не надавала переваги жодному із довірених їй дітей, які жодного не обділяла своєю увагою. Вона давала їм їсти тричі на день і не більше. Тричі на день вона переповивала малят, але тільки до другого року від народження. А хто потім ще каляв у штанці, той діставав без жодного докору ляпаса і залишався без обіду чи вечері. Рівно половину грошей жінка витрачала на вихованців, Рівно половину залишала собі. Вона не намагалася в дешеві часи щось заощадити, але й у тяжкі часи теж не докладала жодного су, навіть тоді, коли стояло питання життя і смерті. Інакше її робота була б нічого не варта. Їй потрібні були гроші. Вона це дуже добре розрахувала. Вона хотіла купити собі на старість пенсію, крім того, мати досить грошей, щоб померти вдома, а не здихати, як її чоловік, в отель Д'ю. Сама його смерть жінку ніяк не зачепила. Але її охоплював жах, коли вона уявляла собі, що доведеться помирати серед сотень чужих людей. Вона хотіла забезпечити собі пристойну смерть, і для цього потребувала багато грошей. Правда, траплялися зими, коли троє чи четверо з її малюків помирало, та це було набагато краще, ніж в інших приватних годувальниць та великих державних чи церковних притулках, де рівень смертності часто перевищував 9 десятих. Адже заміни були вдосталь. Париж давав за рік понад 10 тисяч нових найт, бастрюків та сиріт. Отож ці втрати були майже непомітні. Для малого Гренуя установа Мадам Гаяр була просто благодаттю. В іншому місці він, очевидно, не вижив би. Але тут, у цієї душевно вбогої жінки, він процвітав. Хлопчик вдався витривалим. Переживши народження в купі покиді, він не давав уже так просто змести себе з цього світу. Цілими днями він міг їсти тільки водяні супи, обходився найрідкішим молоком, перетравлював найгниліші овочі і найзіпсованіше м'ясо. За своє дитинство він пережив кір, дизентерію, вітряну віспу, холеру, шестиметрове падіння в криницю і опік грудей кип'ятком. Правда, все це залишило на ньому рубці та струпи, до того ж він мав трохи покалічену ногу і шкутельгав, але попри все це Грену жив. Він був такий живучий, як витривала бактерія, і невибагливий, як кліщ, що сидить на дереві, Існуючи завдяки одній крихітній краплені крові, яку добув кілька років тому. Для тіла хлопчик потребував лише трохи їжі та одягу. Для душі йому не треба було нічого. Затишок, прихильність, ласка, любов, чи як там називають усі ці речі, які начебто так необхідні дитині. Без них малий гринуй міг спокійнісінько обходитися. Більше того... Схоже, що він з сам привчав себе обходитись без них, щоб узагалі жити. Його крик після народження, крик із-під столу, крик, який послав матір на ешафот, не був інстинктивною вимогою співчуття і любові. Це був добре зважений, можна сказати зріло виважений крик, яким новонароджений заявив про свою волю жити. Хай навіть доведеться зовсім відмовитися від любові. За тих обставин тільки таке рішення і було єдино можливе. Бо якби дитя вимагало і того, і того, то воно без сумніву незабаром загинуло б жалюгідною смертю. Звичайно, воно могло тоді вхопитися і за іншу можливість – мовчати, вибрати пряму стежку від народження до смерті, уникнувши кружного шляху через життя – і цим самим позбавити себе і світ багатьох нещастя. Але щоб так скромно відступитися, потрібно було мати принаймні трішечки вродженої люб'язності, а її гринуй не мав. Він був монстр від самого початку, тільки через свою впертість і злість він вирішив жити. Певна річ, вирішував він не так, як це робить доросла людина що користується своїм більш чи менш великим розумом і досвідом, вибираючи один варіант з-поміж багатьох, він вирішив вегетативно. Так як викинута квасолина вирішує, проростати її чи ні. Або, мов, о той кліщ на дереві, якому життя нічого іншого, крім постійного очікування, дати не може. Маленький, бридкий кліщ, чиє сіре, не наче свине з тіло, Набирає форму кулі, щоб запропонувати зовнішньому світові щонайменшу площину, який робить свою шкіру гладенькою і міцною, щоб нічого з нього не витекло, не випарувалося. Кліщ, який зумисне стає маленьким і непомітним, щоб ніхто його не побачив і не розтоптав. Самотній кліщ, зосереджений у собі, сидить на дереві, сліпий, глухий і німий. І тільки принюхується роками, винюхує кров тварин, які блукають поблизу, але до яких він самотужки ніколи не дістанеться. Кліщ міг би впасти. Він міг би впасти на землю, проповзти своїми крихітними лапками кілька міліметрів туди-сюди, лягти собі під листя і померти. І його було б не шкода, далебі, не шкода. Але Кліщ, лінивий, впертий і бридкий, Сидить собі далі, живе і чекає Чекає, доки найнемовірніший випадок Приведе йому просто під дерево кров В образі якоїсь тварини І аж тоді він зрадить своїй непомітності Впаде, вчепиться, зануриться, вгризеться в чуже м'ясо Ось таким кліщем був малий Гренуй Він жив у власній оболонці, дожидаючи кращих часів Світові він не давав нічого, крім своїх екскрементів, ні усмішки, ні крику, ні блиску очей, ані власного запаху. Будь-яка інша жінка прогнала б геть таке потворне дитя тільки не мадам Гаяр, адже вона не відчувала, що воно не має запаху, і не чекала від нього душевних поривів, бо її власна душа була на замку. Інші діти, навпаки. Одразу відчули, що з Греновим щось не так. З першого дня новенький почав наганяти на них жах. Вони уникали коробки, в якій він лежав, і тісніше притискалися одне до одного на лежаках, не би в кімнаті похолоднішало. Менші вночі часом скрикували. Їм вижалося, що по кімнаті літає вихор. Іншим снилося, що вони задихаються без повітря. Одного разу старші змовилися задушити Гренуя. Вони наскидали йому на обличчя купу дрантя, простирадили соломи, приклавши все це зверху цеглиною. Коли наступного ранку мадам Гаяр відкопала хлопчика, він був геть потовчений і синій, але не мертвий. Діти ще кілька разів робили такі марні спроби. А задушити його безпосередньо власноруч, чи заткнути йому рота або носа, що було б набагато певніше, на це ніхто не зважувався. Діти не хотіли до нього доторкатися. Вони гидували ним, як гладким павуком, якого ніхто не хоче розчавити власними руками. Коли він підріс, діти відмовилися від наміру заподіяти йому смерть. Вони, мабуть, зрозуміли, що знищити його неможливо. Натомість вони сходили йому з дороги, втікали від нього, щоразу уникаючи будь-якого зіткнення. Не можна сказати, що діти ненавиділи його. Вони не вміли ні ревнувати, ні зазрити йому. Для таких почуттів у домі мадам Гаяр місця не було. Дітям просто заважало те, що він був серед них. Вони не відчували його запаху, вони його Боялись. І все ж, якщо дивитися об'єктивно, в ньому не було нічого такого, що викликало б страх. Підріший Греной був не дуже високий, не міцний, правда, гидкий, але не настільки, щоб його боятися. Він не був ні задирикуватий, ні незграбний, ні підступний і нікого не зачіпав. Він намагався триматися збоку. Та й розумові здібності його не можна було назвати надзвичайними. Аж у три роки він став на обидві ноги. Перше слово промовив у чотири. Це було слово «риба», яке у хвилину несподіваного збудження вихопилося з нього, наче луна, коли вулицею Дешарон піднімається продавець риби, рекламуючи свій товар. Наступні слова, які він вимовив, були «пеларгонія», «Стійбище», «Савойська капуста» і жак Лоре. Останнє було ім'я помічника-садівника із сусіднього монастиря «Філь де ля який час від часу виконував у мадам Гренуй найбруднішу роботу і прославився тим, що жодного разу в житті не мився. Дії слів, прикметників та вставних слів у його вжитку було ще менше – Окрім так чи ні, якими Грінуй, між іншим, уперше скористався дуже пізно, він вимовляв тільки іменники, власне тільки назви конкретних речей, рослин, тварини, людей, та й то лише тоді, коли його раптом вражав запах цих речей, рослин, тварин чи людей. Під березневим сонцем, сидячи на штабелі букових колод, які хлопець колов, він уперше промовив слово «дерево». Він і доти сотні разів бачив дерево, та й саме слово чув не менше, і розумів його, бо ж у зимку частенько доводилося приносити оберемок дров. Але дерево як предмет його ніколи не цікавило, аж так, щоб докладати зусиль вимовляти його назву. Це трапилося тільки того березневого дня, коли він сидів на дровітні. Колоди були складені у формі лавки з південного боку повідки мадам Гаяр у піддащі. Ніжно-солодко пахли верхні колоди, мохом віяло з глибини штабеля, а від ялинової стіни повідки спадав ледве відчутний запах живиці. Гринуй сидів на штабелі, випроставши ноги, сперши спиною на повідку і заплющивши очі. Він нічого не бачив, не чув і не відчував. Він тільки вдихав запах дерева, що підіймався довкола і зависав під дахом, як під ковпаком. Він пив цей запах, упивався ним, наситившись до останньої пори, він сам перетворився на дерево, у дерев'яну як пінокіу ляльку лежав, мов мертвий, на купі дров, доки кінець кінцем, може, через півгодини видавив із себе слово «дерево». Він виригнув це слово так, наче був набитий деревом по самісіньке горло, наче деревом були переповнені його живіт, і рот, і ніс. Та саме це повернуло хлопця до тями, врятувало його, перш ніж приголомшлива присутність дерева, цей дивовижний запах устиг його задушити». Гринуй, випростився, зіскочив зі штабеля і пошвалав неначе на дерев'яних ногах геть. Ще кілька днів він ходив у полоні цього міцного запаху. І коли він нагадував про себе, нато настирилого хлопець бурмотів собі під ніс, немов би заклинання: "Дерево, дерево, дерево". Так він навчився розмовляти, з назвами предметів, що не мали запаху, Тобто, з абстрактними поняттями, насамперед, етичного та морального характеру у нього було найбільше прикрощів, Він ніяк не міг їх запам'ятати, плутав і вже навіть коли виріс, вживав неохоче і часто неправильно. Право, совість, Бог, радість, відповідальність, покірність, вдячність і таке інше. Що це все означало, для нього завжди залишалось туманним. З другого боку, йому вже майже не вистачало буденної мови, щоб називати всі ті предмети, які він нагромаджував у собі як нюхові поняття. З часом він став не просто впізнавати запах дерева, а й розрізняти різні його гатунки та види – кленове, дубове, соснове, в'язове. Грушеве, старе, молоде, трухляве, гниле, моховите і навіть окремі поліна, тріски, тирсу. Він нюхом відчував їх як зовсім різні предмети, і то так, що інші люди не змогли б зробити цього навіть зором. Так само сприймав він інші речі – те, що отой білий напій, який мадам Гаяр щоранку давала своїм вихованцям, називаючи його молоком, який щоразу виявлявся інакшим на запах і смак, залежно від того, теплий був чи холодний, і котра корова його дала, що та корова їла, скільки вершків у ньому залишилось і таке інше, що дим, який був сповнений сотнею окремих запахів, що хвилини навіть, що секунди перетворювався в нове своєрідне ціле, що земля, краєвид, повітря, які з кожним кроком і подихом дарували інші, нові запахи, і водночас мали називатися трьома тими самими незграбними словами, всі ці дивовижні невідповідності між багатством світу запахів і жалюгідністю мови змушували Гренуя взагалі сумніватися в призначенні мови тому він послуговувався нею тільки тоді, коли спілкування з людьми було неминуче. У шість років він досконало вивчив нюхом своє оточення. В домі мадам Гаяр не було жодного предмета, а на вулиці де Шарон жодного місця, жодної людини, жодного камінця, дерева, куща чи штахетника, жодної невеличкої плямки, запаху яких він не знав би, не впізнавав би чи не пам'ятав би. Десять, сто тисяч своєрідних окремих запахів назбирав і зберігав він і міг згадати їх не тільки тоді, коли відчував знову. Згадуючи ту чи іншу річ, він по-справжньому відчував її запах. Навіть більше того, він умів комбінувати їх у своїй уяві і в такий спосіб створював запахи, яких насправді зовсім не існувало. Це було так, наче він мав величезний словних запахів власного винаходу, який давав йому змогу утворювати будь-яку кількість запашних речень, і це у віці, коли решта дітей, користуючись утовкмаченими їм словами, ледве могли пробелькотіти звичайнісінькі і геть недостатні для опису світу речення. Його хист можна було порівняти хіба що із хистом музиканта Вундеркінда – який, від, виокремившись з мелодій та гармоній абетку звуків, компонує власні, цілком нові мелодії та гармонії, звичайно, з тією відмінністю, що абетка запахів була незрівняно більша і різнобарвніша, ніж звукова. До того ж творча діяльність вундеркінда Гренуя тривала лише у ньому самому, і нікому, крім нього, не дано було її відчути. Він дедалі частіше уникав зовнішнього світу. Любив блукати в самоті син Дантуаном, а також у садах, виноградниках, на луках. Часом навіть не повертався ввечері додому, зникаючи на кілька днів. Заслужене покарання палицею переносив без будь-яких виявів болю. Домашній арешт, голод, штрафні роботи не могли змінити його поведінки. Півторарічне нерегулярне відвідання парафіяльної школи Нотердам де Бонсекур не дало помітних наслідків. Він трохи вивчив літери, навчився писати своє прізвище, більше нічого. Вчитель ставився до нього як до недомкуватого. Однак мадам Гаяр помітила, що він мав певні здібності і особливі риси, що були дуже незвичайні, щоб не сказати надприродні, так притаманний дітям страх перед темрявою і ніччю був йому, здавалося б, зовсім незнайомий. Його можна було будь-коли послати по щось до погреба, куди інші діти не наважувалися піти навіть із лампою, або ж пізно вночі до дровітні. І завжди він обходився без світла, негайно приносив те, що вимагали, жодного разу не схибивши, не спіткнувшись і нічого не перекинувши. Ще дивовижніше було те, що хлопець міг, як здавалося мадам Гаяр, бачити крізь папір, тканину, дерево, навіть крізь глуху стіну і зачинені двері. Він знав, скільки і які вихованці були в спальні, хоч і не заглядав туди. Ще не розламавши цвітну капусту, він знав, що в ній сидіть гусінь. А одного разу, коли мадам Гаяр так сховала гроші, що й сама не могла їх знайти, вона міняла час від часу схованки. Він, не вагаючись жодної секунди, показав їй місце за димарем, і, о диво, гроші виявилися там. Він міг навіть зазирнути в майбутнє, наприклад, сповістити задовго наперед про візит якоїсь особи. Вмів передбачати грозу ще до того, як на небі з'явилися хмаринки. Те, що Гринуй бачив усе це не очима, а відчував нюхом і відчував дедалі гостріше і точніше гусінь у капусті. Гроші за димарем, людей, Крістіно, не прийшло б у голову мадам Гаяр навіть у вісні. Навіть тоді, якби той удар кочергою не завдав їй такої шкоди. Вона була переконана, що хлопець, більшою чи меншою мірою недоумкуватий, має друге обличчя. А оскільки вона знала, що дволики приносять горе та смерть, їй стало страшно. Ще страшнішим, просто таки нестерпним було усвідомлення, що живеш під одним дахом із тим, хто має хист крізь стіни та балки бачити старано сховані гроші, і коли вона виявила цю огидну Гренуєву здатність, то надумала його позбутися. І сталося так, що саме в той час Гренуєві вже виповнилося вісім років. Монастир Сен-Мері, не пояснюючи причин, не вніс щорічної оплати за його виховання. Мадам не нагадувала. Задля годиця вона почекала ще тиждень, і коли належна сума не надійшла, взяла хлопця за руку та пішла з ним до міста. На вулиці для мортелері що біля річки, вона знала одного чинбаря на ім'я Грімаль, якому було дуже потрібна робоча сила – не добрий учень чи підмайстер, а саме дешевий молодий чорнороб. У його ремеслі була різна робота. Здирати шкуру з забитих тварин, що вже розкладалися, готувати дубильні та фарбувальні розчини і таке інше. Все це таке небезпечне для життя, що майстер, який має почуття відповідальності, не ставитиме на цю роботу своїх навчених помічників якими на гірший випадок ніхто не цікавитимеся. Звичайно, мадам Гаяр знала, що в грімаловій чинбарні Гринуй за людськими мірками не мав жодного шансу вижити. Та вона була не з тих жінок, щоб про це думати. Адже вона виконала свій обов'язок. Період догляду закінчився. Що мало трапитися з дитиною далі, її не обходило. Якщо виживе – добре, якщо помре – теж добре. Головне, щоб усе було згідно з законом. Тому вона змусила Грімаля засвідчити письмову передачу хлопця, а зі свого боку видала йому квітанцію про одержання 15 франків комісійних та й подалася собі додому на вулицю Дешарон, не відчуваючи навіть натяку на докори сумління. Навпаки, вона була переконана, що вчинила не тільки згідно з законом, а й справедливо, бо залишивши в себе дитину, за яку